Då är den i din hand. Ska du slå allt mankön där med svärd, män kvinnorna och barnen och boskapen och allt annat som finns i staden, allt rov du får där, ska du ha som ditt byte. Och må du njuta av din rov som Herren, din Gud, låter dig ta från dina fiender. De här texterna säger väl en hel del, eller? Kristendom går ut på att få folk att sätta sin tilltro till fantasifoster,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 och på det sättet säkerställa den samhälls existens, utveckling och avancemang, inget annat. Mer information om kristendomen återfinner vi i heliga böcker, främst i naturens eviga religion och i den vite mannens bibel, men även i flera andra verk. Identitetskristendom. Själva idén som identitetskristna postulerar,